Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 32 adásában, megtaláltok vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Tudtok nekünk email írni a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz is. A mai odásokban visszatérünk a szerepjátékos témakörhöz, és a helyszínekről a legfontosabb ö, helyszínekről fogunk beszélgetni. És Itt van a szokásos csapat, üdvözlöm a körünkben a méteit, Berdo. Márkot, szecsi is itt van. Való, és itt vagyok én is, richard sziasztok, hogy vagytok? Erián. Jó, főleg, hogy ilyen egész jól sikerült ez a bejelentkezés. Gyakorlatilag elsőre, 9 per 10-es értékeléssel, én úgy gondolom. Én olyan re mondanám. 5 de... per re mert mi, mit rontottam el? Az eléd? Szóval 1 per 7. Volt ott egy helyszínekkel egy szó ismétlés. Hát kicsit stroke-ot kaptam, de hát az a klasszikus. egy pontot, veszettél egy pontot egyébként é. jó volt. Na, örülök, örülök. És izgultok, hogy ezt élőben közvetítjük? Kicsi, jaj! Please, don't! Jaj, de. Jaj, csak ne így! Ja, amúgy nem, mert nem hallgatja senki úgyse élőben. Ja, de kettő Sőt, ember hallgat minket elvileg, szóval öreg. Ez egyik az én vagyok, a másik valószínűleg Janika, a egyik törzs közönségünk is. Ez élő? Igen, élő, Janika. Na jó, mostantól nem interakciózunk a közönséggel, majd utána a kérdéseket. <gül> Na, jó, van, kezdjük el komolyan. Na, srácok, akkor csapjunk bele a témakörbe. Kezdjük azzal, hogy mik a klasszikus rpg is helyszínek szerintetek? Kocsma! Plusz erdő. Dungeon. Uh. Hát ez eléggé iszik ott. tényleg, a dungeon is. A, a barlang a semmi közepén. <gül> Elhagyott temető, nem? Uh -huh. Elhagyott kastély. Ja. Elhagyott az város? A valágkó torony az erdő közepén, vagy valami közepén egy torony. Nem? Uh -huh. Vagy nem volt? De. Igen, de esetleg azt hozatenném, hogy oké, okay, hogy torony, de inkább ilyen lerombolt torony, nekem az van meg ja. egyébként. Ja, ja. Félig lerongyolt romok. torony. Romok. A romok kész. Záróje bezel erre mondok egy jó űrhajó. De akkor ah, az agyom. De csak legyen. Hát igen, meg a klasszikus, a város, a nagyváros, tehát amikor általában ugye egy ilyen sima klasszikus szerepjátékokban kisvárosok, tehát mit tudom, hogyha mágosra beszélünk, akkor van kisvárosok vannak. Néhány ezer fős maximum. Falvak, igen. És azért szembe tudnak jönni a több százzer, meg mit tudom, millió fősvárosok. és ott is lehet nagyokat rongyolni, szerintem. Ez szépen egy Metropolis, Én szinte mindig valami olyan karaktert hozok, ami városra van optimalizálva, és sosincs városban egy kalancs. Mm. Tehát ez... ah. hm. De egyébként, hogyha meg, mit tudom én, erdőjárót hozol, vagy valami hasonló, akkor meg... Tehát, akkor végig... végig városban lesznek, Metropolis, ráadásul ilyen zöld fölött... Kipasz, hogy érted, betonból áll az egész, az jó van. Nem mondták a legfontosabbat. Ajaj. Ja, mm, tényleg valóban továgon Bordélyház? Vagy mit mondtad? Aha a ja. kocsma az per bordélyház hm. per sísabály Ja minden kocsma bordély, de nem minden bordély kocsma vagy fordítva? Vagy kell fordítva szerintem ha, is én Egy bordély hajót voltunk egyszer Az, az, az király voltam amúgy De ez talán inkább unicap, tehát hogy az nem, nem így mű, Tehát hogy az nem klasszikus helyszín ne. Hát, még, hát még egy templom, vagy templomok, mindenféle istenek templomai. Ah, igen, igen, igen. Ez talán klasszikus. Na ez már, az már nem klasszikus. De egyébként... Kérdező... Szentélyek, Szentélye. Szentélye. Elhagyatott elpromok ugye? Mm. Hát, te tényleg eszel? Vagy vagy csak hegyek. Nah, biztos nem eszek. <laughs> ez, a ez a unprofessional hozzáállásért? XD. XD. XD. XD. XD. XD. XD. Kisbetűvel. Na, ö, klasszikus helyszínek. Amúgy nekem így hirdelen hmm. ezek ütnek a szembe amúgy. Ezek elég klasszikusak voltak. Esetleg egyébként, hogy a helyszínről beszél, vagy helyszín, hogyha ilyen eseményen egybe kötött, akkor ilyen fesztiválok, falusi fesztivál, vagy ilyen falunapok, vagy valami hasonló. Meg ilyen karavánutak, nekem még az van meg ilyen klasszikusnak. Aha, karavánutak, az jó, de egyébként szerintem csak így a, az erdőben egy út, ami mész, az, az, is, az is nagyon klasszikus. Nekem valamire ilyen sivatagos rém lett meg, hogy vagy be, hogy az, az nem tudom, az, az sokszor előjött, hogy sivatagban vegyünk, és akkor tevegelünk, meg minden és akkor sokan vagyunk ilyen hasonlók. A börtön, börtönlázatás. Igen, tényleg, börtön. De hát az ami az még... Az még... Nem? Hm? Hát nem feltétlenül. Tán... Ne, az élszem, hogy az a tánj, meg a börtön. Nem. Nem? Igen? Igen. Igen. <laughs> A dungeon nincsen igazából értelme, a börtönnek meg van, nem, nyilván egy normális, egy normális telepérték során a dungeon is van valami, van valami értelme, hogy miért van ott. Fenntérően még a, még a kivégzés tört a szembe. Egy ilyen... Hát az klasszikus helyszín van, az Nem, az is egy ilyen esemény, úgymond, ami, a, ami egy ilyen unalmasabb helyszín, mondjuk egy város főterén van. Jobb esetben nem a, nem a karaktereket a feljelképpen kivégezni. Mond fel, itt egy gyakran van kivégzés. <gül> Én Én úgy hívják, hogy gyermekmatiné. Ja. Én De... tényleges ráírás, hogy te milyen kivégzésen voltál utoljára. <gül> Ó, voltam egy felnégyelésem, és az tök jó volt. Ó mesélj még. Na, nem tudom. Elkérdem el. Ilyen kedvenc hóhírod. <gül> Elhogyadunk. Amúgy beszarsz, de ez valószínűleg így volt. Tehát, hogy... Mi? Ez, hát ez, ez így volt sokáig. Ki a kedvenc hóhírod, meg Na ez nem is viszont a hóhírok, ezért amúgy ilyen anonimok szoktak lennem, vagy van a lákafejükön. De, de ilyen izék voltak szerintem, vagy egyébként ilyen, ilyen celebrityk, Tehát, hogy... Igen, szelebek, a guillotine operátorok voltak ilyen <gül> szelepik. Hogy, hogy a faszba kanyarodtunk ide? E, ilyen icék voltak, nem? E, számkivetettek mert ugye... Legalábbis a keresztény kultúr körbe. Ja. Izé. Hát jó, jó ha... láttak, és akkor ugye így is úgyis, is pokorra kerültek, embertöltek, és akkor. Túl... beszélünk, igen, de már ez, ez a felvilágosodáskor, 1800 es évek, ugyan gyakori. Akar. Ja, rájöttem, hogy ez menő. Hát nem is az, hogy menő, hanem biznisz van benne. Spectacle, tudod. meg ja. árultak izét, tudod. A volt cukor. Macsa ja, cukros kim volt, a szuverén érek. Sőt, Ilyen. lehetett venni kis miniatúr kiotinokat, meg ilyennek, több mennyit. Jó, szerintem térjünk vissza az előző témákra, a helyszínekre. Nekem még az jutott eszembe a magányos kunyhó az erdő közepén. Hmm. Itt ott, hmm. Nem tudom én, a mention a jut eszembe nekem. Aha. ott is lehet, azért... hát a most a... a kúria, az mindig Vazaz. van. A basic RPG-ben szerintem volt egy két ilyen kalandunk, amikor próbáltunk bevenni valami kúriát, meg hasonlókat, és gyakorlatilag az egész kaland ott játszott, és az tök izgalmas volt amúgy, hogy tényleg nem tudom, 200 négyzetmétre játszott az egész, csak ide-oda rohangáltunk fel, az egyik lépcsőr, a másikon le, azok Heiztos. mindig izgalmasok. Hát az egy kastély volt az egyik. A jól sikerült, heist? A ja, ki, Mi Miért tényleg emlékszek már, melyikre gondoltok? Ja, volt egyszer a kastély. A, ami ment a börtönből, a dungeonből felfelé Igen, igen. Meg volt a másik, amikor felgyújtottátok az egészet a végén Meg volt a magisternek a háza ah, Igen, az ugyan a cílek, az volt. Azt az felgyújtottuk? Nem, nem, nem, nem mi Valaki más biztos jó valaki más, igen, igen tagadás hm. Ez nekem nem rémlik Na. Hát, nem. És Távol milyen... Mindig van egy tábor. jó ja, a goblin tanya meg é, ott egy ly lyuk a földben valami, for some fucking reason a cigányvándór karaván Aha, meg, meg egy, ja, igen Hát az nem helyszín, vagy az, az ilyen event inkább amúgy de én amúgy még mindig a izén vagyok fennakadva, hogy fesztiválsz. Én nem csak voltunk fesztivál érdekem semmi. Szóval. Tehát volt, mit tudom, ilyen falunap, és akkor mindenki ott volt kirakodó árosok. Mondjuk te éppen nem voltál akkor még velünk depülő, ugye a Basic Gerpig is jó vége, az, ah, az is egy fesztiválon volt. Meg volt ilyen, volt, egyszer szerintem te vagy bátyád mesélte, volt valami fesztivál valami izi valami valami... Hold, Hold együtt állásnak is így Azután ilyen események voltak mindenféle, mert így, így az, az ilyen különleges esemény volt És akkor is kifejezetten fesztivál volt, emlékszik, hogy kurva sokan voltak az utcán És mindenféle, utatványos volt, meg ilyesmi mm. Tehát nekem, nekem ez így, így megeragadt Meg így igazából, hogyha szerintem az egy klasszikus mesélői hogy Hogyha azt akarod, hogy sokan legyenek az utcán, akkor fesztivál bedabol és akkor azt most magyarázd meg, hogy nem az van Amúgy mi szerintem meglepően sok időt töltünk hajókon is a hajóok, ha jó, igen. egyébként, ez tök jó. <gül> Mert igazából, általában ilyen korszakokban játszunk, mindig az a leggyorsabb közlekedési mód, de mm. meg amúgy is, mint a hajók, menők, emlékszel a kalóz Az jó volt amúgy, az idegbeteg gorviki, izé, féllávú kalózom, az, az jó volt. kiváló Én meg a idegbeteg gorviki ranagolita lovaggal. Hm. Mm. kiváló volt. Ja, ja. na és milyen helyszín nem voltatok, hogy játszottatok eddig? A hajót azt már mondtam, az elég érdekes. Az, az, az király volt. ott Azt el nekem mondani, hogy ott mi volt a lényeg? Igazából vagy? ez szív volt. Hogy, ah, hogy is volt? Mi Kalózok tartották fent? Hogy nem, nem pont. Az volt a lényeg, hogy nem kalózok voltak szerintem, hanem ilyen... Nem hanem az úrnője a hajónak azt kellett megcsinálni, nem? Nem, tehát az, az, az volt a lényeg, hogy szerintem árut szállítottak, vagy valami is, de igazából ilyen kalózok voltak, vagy valami ilyesmi, és mi felszegődtünk kalóznak, vagy valami, mit tudom én, fegyveresnek oda arra a ha ha hajón, és mi van, hogy kin vannak hónapokig a vízen, ezért valahol talán meg volt beszélve egy találkozó, és akkor a másik hajó meg izé volt. Mi az meg ilyen prostik voltak. Mi voltunk a prosti hajó. Éppen, az így az, van. mi voltunk a bordai hajón és pont nem, az azt volt... mondtad, hogy mi voltunk a prostik. <gül> Azok is. Igen, az is. Igen. Hát az, az volt, mellékes. igen, hogy nem, valami, ah, nem az volt, hogy egy... tudod a... valami csávót kellett követni. És ő sokáig volt ezet a bordai hajón. És hogy hát kapunk valami infót. Valami ilyesmi volt. Nem, és a... hogy éppen, éppen a másik hajóval, akivel találkoznak, akivel megy a bordély hajó. Nem, azon a bordé hajón volt az ember, akit nekünk meg kellett ölni. A kapitány, vagy valami hasonló. És kaptunk valami tippet, én úgy emlékszek, hogy, hogy, hogy ők találkozni fognak vele hamarosan. De egyébként az akkor még folytatódott volna, csak ugye kihaltunk, mert az izén volt menteltség. Nem kihaltunk, volt. Hanem, hanem a versenymoduloknak az a vége mindig, hogy meghalott csapat. Igen, de ott még lett volna a történés, csak azért én lassan haladtunk, vagy ilyesmi, és ott, ott végül beledzárom, mert vége lett a napnak. Hát azt mondták, egy-két hónap múlva felkötnek minket. Sok opciónk nem volt, hogy ott máshogy tegyünk dolgokat. Igen. Mindegy. Na mindegy, Bordé, ha jó, ez, ez jó. Titultok mást még? Igen, amit együtt játszottunk, amikor kikerültünk, hát űrbe, nem is tudom, egy ilyen a síkok, erdő, síkok közti erdő, erdőbe, ami így, egy yep. ilyen széttakadt világba, vagy nem tudom, dimenziók közé. Ez egy érdekes, érdekes lebegő, lebegő szigetecskék a semmi, semmiben, az éterben. Úgy el, kedves hallgatók, mint a Diablo 2-ben az a... Arkane Sanctuary. Altad? ja yeah, yeah. Én valami ilyesminek képzeltem el. Ja, olyasmi is. Ha én azt inkább úgy képzeltem el, mint egy démon világ Warhammer 40kból. hogy Fizikának ja, értelme és a Warhammer-ban ott lebeg körülbelül. Hmm. Igen, meg hmm. a klasszikus ilyen jó helyszín még az álmok, amikor egyszerűen csak alszor ha, és akkor ott történnek a úgy tényleg meséltem egy kis. Események számában voltunk. Igen, de nekünk egy volt karakter, egy úgy, azt Jó, Nekünk az volt, hogy a felecsapott államban ragadt a másik meg nem szerintem. És akkor nem úgy... lehetett mesélni. Nem, nem, valahogy vagy, vagy egy ember ragadt csak államban, és nekik nem tudom valami ilyesmi volt, nem és nem is emlékszek valami, de igen volt ilyen. A paranoja bunker például. Az király voltam úgy. Az, az ilyen lefelé építkező nem? Tehát, hogy ott mélyen volt. voltunk, nem magasan. Ott a legményebb voltatok. Hát fanné, kinyitottuk az ajtót, az kim volt a szabad? De ott mentünk, nem? Nem. Nem? <gül> az egy ilyen fura, fura hely volt. a legész a, a fura. Nem, nem is beszéljük volt. De emlék lefelé mentetek, de aztán igen, aztán valahogy mégis a felszínűen voltatok. ha <gül> Hm. Na és milyen különleges helyszínről szólt, vagy emlékeztek még? Tudtok Nem tudom, még. ilyen űrhajó, meg ilyen derelikt, hogy milyek a magyarul? Gőzemléksz. űrroncs. űrroncs, oh. vagy valami hasonlónak. Hajóroncs. Hajóroncs, ha ja. Hm. Egyszer, Egy Szeci, te mesélted azt, hogy valami várban voltunk, vagy valami föld alatti ilyen kis kazavatában és akkor ott volt az a bombált nő, meg ilyesmi. És ja, akkor ilyen igen, szűk vagy. folyosók voltak, meg ilyen alakú folyosók, és akkor középen valami nagyobb tér, meg ilyes, nekem az bejött, ahogy azt leírtad. Tehát, hogy az nekem az tetszett az a helyszín. És akkor ilyen föld alatt voltunk, és akkor mindenhol ilyen falak voltak, ilyen égkírű falak, úgy emlékszek, meg ilyen zászlók mindenhol lenktek, szóval az nekem nagyon bejött. Az ilyen kicsit klasszikus. Hát a sheer feeling volt, azt hiszem, vagy van hasonló, csak ugye egy óriásokra tervezve, és azért volt ilyen baszott nagy. Jól jól Igen. És... Vagy Ha igen, akkor lementünk. Hát egy ilyen hegybe volt végül egy város. Az volt egy érdekes helyszínt. Meg a... Nem is tudom mi volt az végül is. Szívcsakra? Nem. Ja, igen. A világszíve. Yeah. Egy ilyen kis, yeah. nem tudom hát egészen mélyen volt védve egy hegynek a leg hát a, a, a, a legmélyén gyakorlatilag hajós sejtem, és ott ah. egy, egy kisebb, kisebb helyéség volt így egy ajtó mögött. Igen, és ráadásul mindenki, az, az, az különleges is volt, mert mindenki másképp látta a szívet, meg máshogy képzelte el, meg ilyesmi szóval az, az, az király volt. És beszéltünk ezekről a klisés helyszínekről, mint a kocsma, meg a fogadó, meg a bordéház. Viszont ezeket fel ám turbózni kicsit, és tudtok valami olyan eseményt, vagy olyan leírást, ami kicsit hozzáadotta a, a hangulathoz? Tehát hogy ugye volt a klasszikus, nem tudom, szerintem egy bátyát mesélte, hogy a, a kocsma, és középen volt egy küzdőtér, és akkor a páhajról le, le lehetett látni, meg ilyeset szerintem az, az kicsit hozzáadott, és akkor az kicsit csomar volt benne, és az mókásabb úgy. Aztán az ilyen hivatalos Fargotten RMS kocsma, a Yawning portál, ásító portál, ami arról szól, hogy van egy, a közepén a kocsmának egy lyuk gyakorlatilag, ami levisz egy, hát egy dungeonbe, hmm. és akkor erre épült fel egy kocsma, és akkor nem tudom, egy aranyért levisznek téged, vagy leeresztenek, és akkor ott nem tudom, ha akarsz, akkor Keresgélhetsz magadnak valami kihívást, de elég kevesen szoktak visszajönni. Aha. És, nem tudom, visszajönni ugyanúgy egy arany. De, igen. Ezt akartam mondani, hogy vissza már viszont öt, <tud> <tud> <tud> <tud> hogy az lett, az <tud> igazi, az igazi biznisz, de ez is elég jó biznisz, mert levinni érted valakit egy aranyért teljesen jó, és akkor lent ott tele van már rosdás pajzsokkal, úgyhogy ha azokon ott vered magad, akkor az a jel, hogy akkor akarod, hogy felhúzzanak téged. Meg a a, a a kocsmának a népa, hogy fogadásokat köt mindig a nevenőkre. Hogy jön vissza, ki jön vissza, mikor jön vissza, milyen állapotban. Hmm. Ja, az egy jó, egy ilyen érdekes helyszínnek, amitől, amiről olvastam. Ez, ez jó hangzik amúgy. Most izgított eszembe, mondjuk ez, ez talán az egész egy klisé, hogy ugye labirintus, de folyamatosan változnak a falak, és akkor nem találsz ki. Mondjuk szerintem ez alapból egy klisé, tehát ez ne, nem csavar benne, hanem egy maga a klisé igazából. Ja, yeah. mégis mint a Harry Potterben a Roxford. a csak ide oda, de... forognak. Csak egy kicsit más vagy. ja yeah, yeah. tudtak még valami klisé helyszín helyszínt csavarral? űrhajó, ami kiderül, hogy él. Ez egy kicsit már any... Any... olyan csavar, ami már megint csak lett. Jó, ja, Én egy torony jutott be, ami él. Mm. Sérítjük akkor. bármilyen helyszín, ami él, az erdő, ami é. él. Ilyen, ö, ősi romok, város, és ugye ott kezdődik a kaland, és kiderül a végén, hogy az valójában egy űrhajó. Mm, hát, le vannak a így be. Ez, ez nem rossz. Egyszer volt az a, a fullos város. Na megvan amúgy, most már eszembe jutott Na. a fesztivál. Fullos város volt, de igazából az egy romváros volt, csak oda képezte elétek a illúziót. Hm. Az illúzióváros. Hm. Tele volt emberek, de amúgy csak egy rom, egy kihalt rom volt az egész, azt ott elfordtyogtatok. De az emberek is mind illúziók voltak, tehát nem valós. Persze. Nem minden, minden illúzió volt, nem tudom. Ja, valamit akartam mondani egyébként, nyilván a, a házam egy egy mimik egyébként. Hát, ah, az mekkora. Jó. Na és szerintetek ezeket a unalmas kis dolgokat ő, érdemes használni, vagy a lehetőség szerint mellőzzük amúgy őket? Kocspanékű nincs kaland. Kocsman, ja. nincs kaland. Na, úgy, én azt gondolkoztam érted, hogy, hogy például a kocsma az egy tökéletes helyszín, mert hogyha, tegyük fel, benne vagytok valami kalandban is, valami nyom, nyom fölött elhaladtok, vagy nem veszitek észre, vagy nem tudom, és akkor már a kalandmester 68, hogy mondja, hogy mit kéne csinálni, vagy próbál rávezetni titeket igazából, és hogy nyilván se, hogy nem sikerül, akkor szerintem a kocsma a tökéletes helyszín, mert ott a kalandmester el tudja mondani, hogy mit kéne csinálni. Tehát, hogy, hogy szerintem az ilyen aduász, nagyjából. Nem unálmos, hanem bementek és akkor ott tudtok információt szerezni, mindenképpen szerintem. Hogyha béna a kalandozó csapatotok. A minden tudó kocsmáros kliséje. Vagy ott van valami törpe, aki minden tud. a részek törpe. A részek törpe. Józan még nem találtuk Micsoda? Józan törpével még nem találkozik. Még nem, találkozik. Tehát, mert nem létezik, tehát hogy az... olyan nincs. De szerintem érdemes használni, tehát most a kocsmáros kell most. Na oké, okay, lehet rácsaválni ráltad, de nem muszáj. Megéltadok. Rög... Szerintem egy szerepjátékban, így nem rossz, hogyha egy hogy mesél a mesélő, és te egy ilyen, nem is tudom, kényelmesen emberre tudsz helyezkedni abba, amit mondtad, hogy így gyakorlatilag néhány szóval is már magad elért látod az egészet. Persze egy, egy jó mesél egyébként, egy, egy újabb, vagy egy ilyen ismeretlenebb helyszínt is néhány szóval tud prezentálni, hogy így úgy képzeld el, hogy, hogy ez olyasmi legyen, mint ahogy ő gondolt a legrábbi így érzésre. De néha, néha szerintem lehet folyamodni ilyesmikhez. De, de szerintem éppen azért, hogy amúgy ezeket általában fel lehet turbózni. Tehát, hogy a kocsmában is lehet valami olyan dolog, ami pluszot ad, vagy igazából teljesen mindegy, de szerintem azt is, is el tudok képzelni, hogy bementek valami kazamatába, vagy ilyesmi, és akkor végigfostok, hogy ott lesz valami ilyesmi, és teljesen üres amúgy. És akkor a végén lesz valami cucc, amit fel kell menni, és akkor szerintem ezzel is lehetem szórakozni, hogy, hogy hiába. Vagy a végén elveszed a cuccot, és akkor hirtelen talán lesz, tudod, vagy. Igen, igen. igen. Bejutni könnyű, kijutni, mert szopás. Okay. Tehát, hogy ezeket a krisis dolgokat meg lehet csavarni mindig, hogy jó legyen. Hát igen, szerintem... hát nem is kell nagyon megcsavarni mondjuk a coach sem, mert ugye ez a küzdőverem, ott például, vagy érted van egy színpad, és már maga az a kaland, hogy ilyen taláncsó van kb, vagy ilyen, hogy karaoke vagy a kermi, és arról az, az egész kalant, hogy igazából meg akarjátok nyerni a versenyt. Csak ugye ez is olyan csapat kell. Hát, olyan vagy versenyt. az egy quest, van elég Vagy casino, hát csak... tudod, és akkor... Mindig a szerencséjáték, hmm. meg ez, a drogok. Ez hozzátartozik. tartozik. ugye hát az egy tipikus hudanit helyszín, tudod, a, a nagy mansion, ami tele van rejtett ajtókkal, stb. Uh -huh. jajá, jajá. Jajá. és És bevagytok zárva természetesen, és akkor megy a szabaduló játék. Hát igen, de ez is azért jó, mert hiába vagytok bezárva, és akkor van mondjuk tele klasszikus Köves polca vagy ilyesmi. Hogyha azt mondod, hogy kutatok, meg ilyesmi, és simán kinyitsz egy csapdát, vagy egy, -egy titkos ajtót, ami egy olyan helyre vezet, amit el nem tudsz képzelni. Tehát ide is beletmesél lehet mesélni mindenféle jó dolgokat. Szóval szerintem ezek ja. a klisés helyszínek jók, csak hozzá kell adni valamit, hogy, -hogy klasszikus legyen. És valamikor meg nem értett, mert valamikor tényleg csak annyira van igény, hogy bemegy a kocsmába, ott a questadóhoz felvett. Valamikor ez kell. Hát így működnek a mémek, tudod, hogy mindenki hozzáad valami kis extra. Igen. lesz. Jó kocsbát. Egy ismert taposz, hogy most az erdőbe egy, egy, egy tisztás, vagy az erdőbe az út, most nem tudom, ezen nem kell szerintem kiakadni, hogyha megint egy erdőbe kell menni egy úton. És az, egy hát. Ha lényeges, legyen... legyen... akkor, akkor, akkor raksz bele még valami pluszt egy csavart, vagy nem is, nem is csavart, csak egy valami érdekességet, és mesélőként is már is. Különbözőket, többit, ha meg nem érdekes, akkor meg úgyiscsak gyorsan ez a variát, hogy átmentek rajta. De, de amúgy erre klasszikusan jó példa, amit ugye a múltkor beszéltünk, a, a híd és rajta a fizika, aki nem tud meghalni. Szerintem az, az tehát, hogy ott volt egy híd, ami egy klasszikus dolog, de ott volt egy, tehát volt egy őre, aki nem tudott meghalni. És akkor azt szerintem az, az egy korrek is plusz volt az eltéve. Kicsit úgy gondolom. Na. De, de teljesen. Én krisék oldalán állok. Kellenek a krisék. És mit gondoltok egy-egy helyszínek milyen jelentősége lehet egy, egy kaland vagy egy játék kampány során? Tehát mi, mindig minden egyes helyszín, ahol a annak nagy jelentősége van, vagy általában ilyen felejthető dolgok vannak? Szerintem tök jó, hogyha van valami. ami, a, a, a... Na, az tök jó, van egy helyszínnek jelentőség, de nem tudod nek annak lenni. Ha minden helyszínnek van jelentőség, akkor egy idő után, vagy minden helyszín különleges kicsit az idő után unalmas lesz. Jó, hogyha van, hogy ilyen... Transitional spaces. Igen. Van. Tényleg így gondoljátok én az összes kosmert tudom sorolni, amiben valaha jártam izé játékon belül. egy fontos helyszín, az más. Micsoda? a az mindig fontos. Ja, ez. Ja, értem. Igen, az nem transitional. -e. érted? Azért megyünk dunge-hoz, így tudjunk utána a kocsmába menni. Ja. Na, ugye, nem tud, hogy helyszín lehet mondjuk a kindro pont, vagy lehet egy, egy ilyen átmenet, amint csak átmenet lehet egy végpont, tehát egy végcél, mint mondjuk ja, a, ja, ja. A, a, a, a végzett hegye, ahol be kell dobni egy gyűrűt. Lehet esetleg tényleg mondjuk a parokat körülötte is egészen, mint mondjuk egy, nem tudom, egy élő, űrhajó, akár tényleg az egész kaland erre épülhet. Jó, de érted egy, egy, egy ilyen átlagos helyszínek is lehet simán annyira jelentősége amúgy, hogy valami információ morzsát elcsíptek, vagy találtok valami információ morzsát, ami a végső dolgon segíthet talán. Szerintem tehát, hogy minden ilyen udalmasabb dolgot felettűzni, fel akár egy akár tényleg egy fél mondattal is, akkor az hozzáadódik a ti élményetek, vagy kampányotokhoz. Na, az igaz, Hát egy, egy ilyen kis plusz, pluszt adó helyszín. Most már van elcsíped, ahogy Mated Livy-asztalnál kibeszélik, hogy hogyan fogják kirabolni a dungeon a titkos bejáraton keresztül. Ami é, és teljesen keresztül. véletlenül. Teljesen. Vagy. Mert hogyha te ott nem mondod, hogy hallgatózol, akkor soha nem derül ki. Vagy csak egy random házba, és hát nem ott van pont a leírása, hogy hol, le hol van a dungeon bejárata. Ja, igen, ja. igen. Hát Meg hiszem alkalista, amacska, csak a itt a sörömet. És nem csak az? Szeret. Nem tudom. Na hát, király. Ö... Na várjátok, mert nagyon gyorsan haladunk most. Ez ne az a epizód valaha. Wow. Igen, igen. Csak, csak nem. De ugye ezt mondani akartam, hogy rit, viszonylag ritkább az, hogy a célja megtalálni valami helyszínt egy-egy kaladna. Nem tudom. Tehát nekem most Már hogy eljutni, az ugyanez? Ez az, hogy csak a helyszín csak kiszolgálja a célunkat általában. Uh -huh. Jó, egyszer most például ugye a titkot, tiltott várost megtalálni például az volt egy utolsó kaland, úgymond. És uh -huh. mégis ritkábbnak érzem, hogy ki, ke, nem, nem olyan sok kincses térkép van kalandrókban, mint régebben volt, érted? Hogy pont az, hogy egyáltalán hol, hova kell menni. Aha. Uh -huh. uh -huh. Hát érted, szerintem inkább volt ilyen, hogy találjunk meg. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha azt mondod, hogy találj meg x dolgot, akkor szerintem az inkább nagyjából a helyszínhez kötődik is. Általában érted, ezek összekapcsolódnak szerintem egy boss amit általában jobban megjegyzel, nem? Hát... De, de épp az, az hogy... <coughs> tehát, hogy hiába ez a cél... Tehát sose, Tehát, ah, hogy is mondjam... Are you having a stroke? Yes. Tehát, hogy maga az, hogy a Discovery valaminek, mm -hmm. valami helyszínnek a megtalálása, az, ne, az, az nem szokott bármi értéket kapni. Értem, csak azt, pontot... amit ott találsz, érted? Tehát, ami ott van. Tehát azért megyünk oda, azért kell megkeresnünk a Titott Várost, mert ott van a Há, de, de ez, ez pár baj jár, érted? Tehát, hogy általában van olyan, hogy Tehát a menzsön is az volt, hogy amit ugye beszéltünk, hogy ott is valami dolgokat kellett megtalálni, de ott nem az volt a kalandnak a lényege érted az, hogy megtaláljuk a dolgokat, hanem... Tehát, hogy jó, az volt a lényege, de a legfőbb mozarat nem az volt, hogy megtaláltuk a dolgokat, hanem hogy bejutottunk oda, és az a helyszínhez kötődött amúgy. Csak, csak miért mentünk oda? Hogy megöljünk valakit, mondjuk ez általában igaz. Igen, de, de az mégis de maga a kaland az volt a menzsöm, vagy a menzsöm volt, tehát a helyszín volt szerintem. Nem az, hogy megöltünk valakit, az csak a járólékos dolog volt vele kapcsolatban szerintem. Szerintem nem. Te, tehát épp ez az, hogy a cél az pont az volt, hogy ah, oda menjünk megölni valakit. Az lehetett volna bárhol, érted? Tehát nem, csak izére reflektárok, például, most Prisét olvasgattam megint, Warhammer 40k. Hmm. Rook trader tehát, ami nem egyszer arról szól, hogy igazából csak egyáltalán megtalálsz valami helyt, azt ott lehet van valami, lehet nincs. Aha. De már csak az, hogy egyáltalán ott járt végre ember, már az egy, egy achievement, úgymond. Aha. Tehát egy akkor egy... te ilyen el, elhagyatott helyek megtalálására gondolsz? Vagy te most, te most rád, vagy... Azért, az is érdekelne, hogy, hogy ez egy nehézség legyen, hogy ezt Mondjuk egy kincses térképet hogy valami, valami nyomok alapján megtalálj valami. Tehát az, hogy maga a felfedezés öröme az háttegyű mm -hmm. szorú. Például Elite Dangerous, az miről? eli Dangerous a játék külön arra is lehet, hogy csak explorer vagy. Tehát csak ja. csak mész az univerzumba, és na, itt sem volt még senki. Hm. Tehát ez, az ez... az egyik legizgalmasabb része. Hogy... Csodálatos, hogy ebben a tér Ez mi? Ja. Uh, Elitérben, gyűjtő, gyűjtő. ja, uh, EuroTrack Simulator. In Space! Ja, ja, ja. Ú, de jó játék a EuroTrack Simulator is. Ja. <gülcsa> flex. Nem játszottál még vele? Nem. Pedig ilyen hatalmas csill, ilyen lenyugtat. Na majd Sőt, valamelyik de, amikor felbaszom magam, akkor azzal nyomom. Ezt találkozták, parking kéne egy ilyen hogy egy méz, és <gül> parkolóhelyet parkolóhelytél és nincsen, nincsen parkolóhely, meg mindenhol Még minden minden van. van. Nagyon drága. <gül> az már kell hororjátút De nem, de, de, de, de tényleg ilyen, nem. ilyen, amikor belépsz a játékba, hogy bekezdő milyen napon volt hogy a akkor van parkolóhely. Tehát mégis és mindenhol van. Mindenhol van egy dupla hely. Ne. És ingyen parkolás van. És ingyen van. Hát, mert Covid van, aztán az a megmentése. Ez Állami állom? Ez egy van Még árnyékban van a Na, Szö Szöcsi, neked mi volt leg... Szöcsi, mi volt a legkülönlegesebb helyszín, ahol amit meséltél? Hmm. Hmm. Az a világ szíve talán. Hmm. Meg... Meg... Az... Meg... Nagyon belekérdeztél, hogy zavarba jöttem. Nem zavarba jöttem. jöttem. Akkor esek csak megkérdezem a többieket, hogy nektek mi volt a legkülönlegesebb, amit, ahol jártok, Hogy azt már elmondtátok? Bordélyhajót teblítette az volt. És álomvilág, de arról is volt már szó egy másikról. Hmm. Budapest. Agydéken, a, a modern Budapest. Modern Budapest. Yeah. Mm. Vagy uh, Jövőben is a Dórán. Igen, szerintem a legnagyobb város. Villág hm. szerintem jó. Most hm. hát, próbálok próbálok visszaemlékezni. Kihetetlenül színpompás és változatos kalandozásaimra. Emlékszel arra a dungeonra, ahol két isten fájtolt, miközben mi azt néztük? Az mikor volt? Hát érdekes volt. Hát amikor... Modabu! Modabu, aha. Lápa isten. Hát szállfogja. Szerintem én nem emlékszek arra, hogy én nem játszott a... Árna! Dehogy nem. Nem jó hát viszont a legkülönlegesebb, tudod, az a fight volt ugyanebben a kampányban, a, amikor be, próbáltak bevenni a a... A városfogóval? A Antok szentét, vagy valami hasonlót. Ja, az ostromoltuk. A, ostromoltuk, és akkor ott volt egy kurva epikus fight, az nekem azt tetszett. Mondjuk az nem helyszín, hát hely, olyan szinte helyszín, hogy a templom is templom előtt volt, szerintem. Ja. Hmm. Vagy egyik legepikusabb helyszín, a szintén Anto templom, az is mentál volt, ahol nem sikerült betörni. Ja igen, igen, igen, most próbáltuk meg ilyesmi. Két perc, hogy csak azzal szórakoztatok, bent még már megölik a csávót, Igen. megkínődöttek. És ah, ráadásul szerintem én a tetőre és nem értettem, hogy mit szarakadtok ott alul. Én másztam fel. fel én, én lőttem onnan. Már... Tehát <gül> úgy volt, hogy ti berongyoltok, én meg addig számszeri számszerű fel felül. Nem, nem sikerült? Nem sikerült, jöttetek. Csak hallott, hogy dübögtök, vagy ha... hallom, hogy dübögtök és semmi nem történt. Hm. Meg a, a helyszín, amit egy kutya őrzött. Igen. És... <gül> ah. és... Szerintetek, mi alapján jó egy helyszínnek az elmesélése? Tehát, hogy mit váltok egy mesélőtől, hogy, hogyha van egy akár unalmas, akár epikus helyszín, akkor mit váltok, hogy mit mondjon el, vagy, vagy, vagy mikor jó egy elmesélése egy helyszínnek? Legyen atmoszféra, félre, hogy, hogy oda tud képzelni magad, és nem csak azt, hogy a fal fehér, és akkor van egy csillára a szobak szóval közepén, hogy milyen hőmérséklet van, meg meleget érzel, milyen zajokat hallasz. Tehát az ilyen átlagos dolgok, mint mondjuk, hogyha modernt mesélsz, akkor hallod, hogy megy kint a, elmegy egy busz, egy éjszakai busz a kocsba előtt, és bele meg az ház, meg hogy látod a bejáratnál a bejövő embereknek a lábnyomait, mert kint esik az eső, vagy, vagy megváltozik mehet, közben mondjuk az időjárás, és akkor, hogy itt nem az ablakot kicsapja a szél. Az ilyen apró dolgok, amitől ilyen valósnak tűnik a hely. Milyen, hát, szaga, milyen szaga van a az az ja. Milyen szag, nem milyen a hővesség, milyen, van. A, <laughs> milyen a páratartalom, milyen hangok, zajok vannak. A hangulat milyen, és hogyha kocsmában mentek, akkor az is tök árókorú lehet, hogy milyen a hangulat, hogy érted, hogyha feszül, hogy nem beszélget senki, akkor feszült. Meg hogyha nagyon sokan beszélgetnek, akkor igazából nincs semmi gond. Ilyen, és ezek nagyon, nagyon sok mindent elárulnak hogy néz ki a, a vendégközönség bemész, és mindenkin mindenki ugyanaz, mez van uniform is, vagy van hasonló is, hogy bementél egy ilyen szurkolói kocsmába. Egyébként szerintem valahogy azt kell megfogni, hogy ugye nem kell, nem, nem tudsz mindent elmondani, nem is kell mindent elmondani, hogy a 6x7 méteres, nem tudom, 22,5 fok van, hanem tényleg néhány, néhány jól elhelyezett ilyen leírással egészen jól Gyaksen jól el, el tudják képzelni a játékosok, hogy mi van. ha nem is lesz, nem pont mi fog mindenkinek a fejébe kinézni, mert a tiédetől is különbözni fog. De ha a hangulat megvan, ahogy ezt mondtad, akkor szerintem a lényeget, a lényeget megfogtuk. Mint egy, mint egy könyvet olvasva valaki így képzeli, valaki úgy, de nem az lesz a lényeg, hanem az, hogy milyen, milyen lett az atmoszféra. Meg... De az... Pont az, bocsi, csak pont az jutott eszembe, hogy erről, hogy. Emiatt az a online játékterületeknek megvan az előnye, meg a hátránya, tehát amikor mappokat csinálsz, mm. hogy milyen jól tudod vizuálisan ábrázolni, de annak nem lesz akkora lelke, mint hogyha csak elmesélni, így úgymond. Köszönjük azt, van leszokni arról például most a dátában, hogy mindent felteszek nektek mapra, még hogyha van is róla map, mert voltak olyan helyzetek, amikről volt map, és... Ami nem volt kombat, és nem volt fontos, hogy hogyan néz ki, de ja. én nem mutattam meg. de uh -huh. ja, ez fel. Ja. Ja, de igazából, online az igazából csak akkor kellenek ezek a mappok, hogyha tényleg van valami fájt, akkor nagyon jól tud segíteni. A fájtokban szerintem ott épp ez a baja a helyszínek elmesélésével, hogy rá kell kérdeznem sokszor, hogy mi van ott, melyik, tudod, amit én ki tudok használni, mondjuk. Uh -huh. ugye ezek ez ugye olyan kevésbé fontos részletek is lehetnek. De, De ugye ez, ez viszonylag jó is, hogyha nincsen minden lesz furva, mert ugye akkor, ha neked eszedbe jut, amit akkor mondják, hogy ja, ja, ja. a mesél, hogy jó, van ott olyan pont. Az pont ki... lefordul egy kocsi, és azért be tudod lökni a tusakodás közben a csávót a busz alá, és akkor átmegy rajta a... A 7-es busz, és meghal. Igen, viszont nekem mindig problémám volt a távolságok megítélésével, úgymond, vagy. Ja. Tudod, hogy... Hát, az mindenkinek. Azt tudja elmesélni, hogy hát, még olyan 10 méterre van. Jó, akkor mikor ér ide? Hát... Pff, pff, pff, pff, Egyszer. A, majd. Következő körben. Igaz, hogy az 10 másodperc múlva lesz, de... Majd a következő körben. Egyébként... Majd... Vagy folytas még, hogyha van. Most más gondoltatok akartam elkezdeni. Nem, csak... Mit akartam? Mindegy, nem, tudom, mondjam, Jól szómat bevágtam, Getz. Helyes, hát nem igaz, nem hiszem el is. Sajnálom. Annyit akartam még hozateni, hogy szerintem a konzisztencia az amúgy elég fontos. Tehát, hogy, hogyha azt nézzük a mostani Delta Green kalandban, hogy karizban vagyunk, ami a semmi közepe gyakorlatilag, és hogy ez egy álmos Na. kis jó. a lényeg az, hogy ez egy álmos kisváros érted, tehát hogy, hogyha valami történik, főleg spoiler, egy gyilkosság, akkor annak nagy, tehát nagy felháborodás lenne, vagy nagy zúgolódás lenne és ugye ez is, ez is azt mutatja, hogy mivel ugye ez egy álmos kisváros, és mindenki le van lassú, van mindenki kicsit nyugodt a legnagyobb bűn az, hogy valaki benyom és akkor be kell rakni börtönbe két napra vagy nem tudom, hogy ki igazából és, és ez konzisztens, hogy Mindenhol ilyen az egész város egyébként, szerintem. Tehát ez, ez is szerintem fontos hangulatkeltéshez, általában meg a helyszínek megjelenéséhez, meg ilyesmihez. És ennyi. Ennyire sokkot kaptatok a vonalógomtól? Én teljesen. Dolgoztuk nem fel. Lát, hogy... Ilyen fasz a gyerek vagyok, hogy ilyen gondolatom van. Nem, nem tudom kezelni. De értitek, mit akartam mondani egyébként? Szerintem. Na. Igen. Jó. Rich ö... megölte a beszélgetést. De megérültem meg. Nem tudom, hogy. Te senki hívult az anyám egyből. Hogy... Látom, ezért kell csak Izét, kérdeztem, és nem megszólalnom. Hogy lesz Na, ö, és mennyire használjuk ki a helyszínt? Erről ez, Mitei el már elkezdte mondani, hogy... hogy jaj, jaj, jaj. Hogyha va, van egy hely, hely, akkor ő általában megkérdezi, hogy mik vannak ott, vagy meg, meg, ö, jobban át meg kell kérdeznie, hogy mit tud használni, meg ilyesmi. Szerintem egy helyszínnel mondjuk most már van, mennyire érdemes, vagy mennyire lehet kihasználni a, a helyszínt például? Ó, nagyon csúnyán és nagyon dramatikusan. És szerintem... Itt, itt két, dolog, két dolog lehet, vagy az, hogy van egy térkép, mondjuk előre, és akkor így ránéz a játékos, azt mondja, hogy oké, itt van valami, és akkor valamit megpróbál csinálni, ha nincsen térkép, akkor valamit elmond a mesélő, és így mondjuk egy kocsmában, akkor így adja magát, hogy mik lehet. és akkor elkezd kérdezősködni, hogy esetleg megtehetem azt, hogy nem tudom, fölkapok egy korsót és azt a fejbe vágom. Ja. Szerintem kettő egy tök jó, jó módszert, én igazából úgy gondolom, hogy ez csak ízlés kérdése, hogy melyik lehet, -e, vagy ki melyiket szereti. Én, én, én bármelyiket szívesen. Vagy, vagy van ez az analizálós, vagy van ez a kreatív hozzá I igen, de, de például egyébként ki is lehet használni, például, hogyha valami szűk folyosóban vagytok, akkor az, az simán lehet, hogy valaki egy hatalmas pajzsalod áll, és akkor megületi meg szurkáltok, meg hasonló, tehát Ő, hogy... Ennyi lakott, ennyi lakott, igen. Épp ez az, hogy én azért szeretem jobban kicsit így fájtokban, ha van valami térkép, tehát van valami vizuális segítés, mert hamarabb eszembe jut, tudod, hogy... Ha? Nem kérdeznem kell, hanem tudod, hamarabb tudok, hogy ez a probléma megoldó, jó, ott van, akkor pont ott állunk az ajtóban, látom, akkor tudom mit kell csinálni, tudod, ez ja, a... ja. Vagy, mert hogyha már kérdem, hogy amúgy az ajtóban állunk, tehát ez nem feltétlenül jut eszembe, hogy hmm. amúgy ott vagyunk, vagy amúgy van szőnyeg alatta, tudod. Ha látom térmében, hogy van szőnyeg alatta, akkor simán fel lehet gyújtani, tehát, vagy kihúzni a vagy ha van csillár, akkor azon be lehet lóbálni önmagamat. Igen, de ezt feltétlenül nem jut eszedbe, hogyha mondjuk nincsen térkép rajzolva. Ja, vagy, vagy Érted, de ha nincs térkép, akkor nem feltétlenül fogom megkérdezni a jó kérdést. Aha, értem, értem, értem, mit mondasz. Értem, értem. Vagy sos... Logikus. Pont ez, hogy helyszín, én, én szeretem nagyon kihasználni a helyszíneket, hogyha látom. Sosem volt még olyan harcos karakterem, hogy tisztán harcolt volna szerintem. De, de nem mondjuk, szoktál lovagokkal játszani? Hát szoktam, de akkor is a rabló lovaggal, tehát. <gül> a <zsivány> lovag. <gül> de most a... a épp az osz, viszont ilyen... Hát attól tartok, hogyha nem méli nem a fight, akkor az már a. Kicsit veszt az értékéből. Pedig ott még fontos. Valószínűleg a modern játék, modern világban játszódó játékban, mint mondjuk a Delta Greenbe. Eléggé fontos, hogy hol van fedezék, uh -huh. de ha olyanra esik, nem pont a harcról szól az a játék, mindegy is. Csak ott valószínűleg kevésbé lehet fantáziadúsabb. Igen, de éppen ezért egyébként, mert a Delta Green erre jó példa, tehát a, hogyha fedezékkel meg ilyesé, mert itt egy-egy fájt, az bőven halálos kimenetű lehet. Na ja, itt... hát általában, hogyha lövöldözés van, akkor meghal valaki. Igen, tehát a, éppen ez az, hogy, hogyha itt fáj, tehát a Delta Greenben a fedezék, fedezék is, hogy azt is, hogy ismert szerintem egy-egy szobát, vagy egy-egy helyszínnek a pontos, nagy, nagyjából pontos alaprajzert, vagy ilyes, vagy ö, meg a tárgyakat hasonló, az, az életmentő lehet. És Igen. Szerintem. Épp az, az hogy egy ilyen modern fajtot meg térkép nélkül még nehezebb elképzelnem. Így van, így van, így van. Hát, hogy, hogy tudnám jól megflenkelni, mert hogy a modern taktikába azért hogy a helyszínnek a kihasználása, a területnek még mert fontosabb, de szárazabb szerintem. Mint mondjuk mílibe, hogy ott van egy korsó és azt még rádobom, vagy az asztal rá, Vagy ráugrok a pókra, meg ilyenek. Hm. Erre büszke vagy, erre a cserekedet büszke vagyok. <gül> <gül> Legjobb. Én szintem, minden hogy minden próbálok volna színt Meg egy jó szemenköpés. Ráúrva egy pókra, vagy valami. Pókra egy ilyen taktikusabb harcot... Nem tudom, ha egyszer nem Biztos vannak ilyenek. Jaj, jaj. Valakinél valami hozzáfűzni való esetleg ehhez, hogy mennyire tudjuk kihasználni, hogy mennyire szeretett kihasználni a, a megadott helyszínt. Farázslóval végképp amúgy, na no, mindig. Ja. Szóval, ez különösen. Hát, hát faráz... egy Fireball, egy jó fireball. Ja, hogy hány emberre fog hatni mondjuk, meg hogy a barátodra is hatni fog remélhetős. Vagy azért egy mozaik mágiával, hogy mit lehet manipulálni. Ja. Aha, okay. Egy üvegfal választ, választer is kiszívododna a levegőt, mert te látod, vagy bármi ilyesmi, vagy Mi? rá. Mi? Mi? Mi? Nem, hogy hát, csak úgy, Átlátod az átlátsz át az ablakon, és látod, hogy a másik egy zárt térben van, és jobb eltünteted a levegőt. Mert a talásláshoz elég, hogyha látod. Kész. Vagy. Szép pontot. Elárasztott vízzel, ugye? Azt, amit nem kéne vízzel elárasztani. <tűk> <tűk> Vágy, mostan... uh, mi az mi jutott eszembe még varázslóval, ha Na, az előbb itt Hát a kulcsokat be, a tűzvarázslóval, a tűzcsóvát, meg ilyesmi szerintem az. Nem is az, hogy <tűk> vagy elemi erővel érted, a bútorokat rábori, rájuk borítod az emberekre. Telekinézissel. <tűk> <tűk> lehet ott is a helyszín adta a lehetőségeket, a csillárt letűzni azod, hogy ráessen a fedezét mögött ülő emberre. Hát igen, de ez kétdírajzon a csillárt, azt nem biztos, hogy látod. De azt hogy de? is meg kell kérdezned. Hát mi? Mappokon felszokott ott lenni a csillárt. Akkor jó. Na én <laughs> Na jó, szerintem lépjünk még egy témát, ez már a levezetés igazából, hogy filmekben, játékokban, sorozatokban tottok egy jó helyszínt. Nekem így hirtelen az izélytött eszembe az éljen egy űrhajó, mert az egyrészt egyébként kurva jól is néz ki másrészről, meg tényleg az van, hogy hát onnan nincs hova meneküldöd. Tehát, hogy ott, hogyha van valami ilyen fenyegetés, vagy valami szöny, vagy valami, akkor azon valahogy meg kell küzdened és akkor ott nem az van, hogy, mint mondjuk egy erdőben, hogy ups, elmenekülök, vagy a faszom tudja. Tehát, hogy nekem az, azért tetszik, hogy az kivon van Tehát, hogy szerintem azt a Horrót máshol nem lehetett volna megcsinálni, vagy azt a filmet. Ilyen jó. Jó, de mondjuk általában az űrhajók én, hogy is ilyenek. Ez a Ha kicsit is horror a kizi, akkor, akkor jó? nem hogy az űrhajóról, de igen. Mondjuk a The Thing is hasonló ugye tematika, és ott meg az Antarktiszon vannak, tehát onnan is, is menekülésem Tehát, hogy én általában ezeket a Fob dolgokat is szeretem, mert, mert ott, ott tényleg az van, hogy ott nehéz elmenekülni. A Pandorum jutott nekem is eszembe például, a Pandorum hajója, a hajó. Az yeah. még, Mi az Az nem generáció, az csak egy colony nem? Csak generációhajó lesz belőle. Spoiler. Igen, Igen. ah, na, Pandórum. Vágos. A a nem, szerintem. Nem nézd meg, jó film. Aztán szóval ezt már elmondtuk vagy háromszor neked. Én nem, Én nem hallottam még szemben. Nagyon sokszor. Nem Na, majd hallgass el... vissza, van egy ilyen jó podcast, az a cím, hogy 01-j a bal beszélnek erről. Ah. Na, meg... Megnézzük a kirendülesen. Jó. Jó, jó, meg a pusztítót is megnézzük. Persze. Egész egy meg... John Balkovics agya, az is egy érdekes helyszín. <laughs> <laughs> meg nem, ha, űr, ha jó, akkor a csillagkapúval a melyik volt az? Amiben Ez. az utolsó, amiben egy jóval mentek a végén. Sorozat. Csill a kapu. Ha nem az Atlantis, hanem a Galaxy vagy mi a volt. kapu. Na mindjárt megnézem. Promit. Jaj, tudom mit mondasz. A Continuum sorozat? Szerintem igen. Nem. Lehet. És ebből mi a pláne? Ki kell szívni a egy napot? Nem egy Continuum. Azaz, azaz. A... Mi? Micsoda? <gül> Én nem néztétek? De te nem volt nem. a csillakapus? Nem, egyére nem. Nem, az a lényeg, hogy euh, az ez egy űrhajó, és ugye a arra szól, hogy tele van az, a galaxisunk izékkel. Euh, Na várjál, csillakapuk, és azon keresztül közökenek, de hogy hogy a faszba építették azokat. És <gül> euh, ez most nem mondom meg miért, a Universe Target Universe azt ez a címe. és hogy elítoltak az az egy civilizáció egy űrhajót de a szomszéd galaxisba, hogy pakolja az egyik szomszéd galaxisba, hogy pakolja azt is e, csillagkapuval. és egy, egy, ez egy automatizált rendszer, és e, mikor odamentek erre a hajóra, akkor nem tudták hogy hova vezet, vezet a csillagkapú, csak tudták hogy van egy csillagkapúval, ami nagyon speciális, és kurva sok energia kell hozzá, hogy e, bekapcsolják. És be is, be is kapcsolták, úgyhogy a bolygónak, ami voltak, annak a magjának az energiáját használták erre. És elbasták a dolgot és felrobbant. A bolygó elkezdett szétesni, mert kicsinálták konkrétan ezzel a dolog, hogy kinyitották a csillagkaput. Ezért, aki a bolygón volt, az fogta és átmenekült a csillagkapun. És ott megérkeztek erre a hajóra, ami egy automatizált hajó és évezetek óta nem volt rajta senki. És se haja, se semmi nincsen rajték az andy meg oxigént is alig tudnak elejteni, és ott ragadtak egy, izében, egy idegen galaxisban, és ott úgymond vergődnek, meg próbálnak életbe egy limitált nyersanyaggal, és hogy nincsen esély, hogy hazamenjenek konkrétan. De, amúgy egyre inkább rájövök, hogy az űrhajók menők, így mm. jutott ezt a csillagközű szekevény űrhajók. Ha igen. Éle, a, jó űrhajó. Ja, ja. Jaja. Az az archetype -ja az éle hajónak. Volt egy rész, ja. amiben terhes volt. Az nem hm. egy rész volt. Az egy, egy, egy Tök sok éle, rész évad. volt az, meg évad, meg egy fontos plot -elem volt. Mi az, ja. az az a csülök közü szökevény? Nem, nem, a, a Az a, egy kurva jót, Kifi. A, a, én most megnéztem, rákerestem, és a, a, a címe az, az megvan. De hogy Aha. én ebből szerintem egy részt nem láttam, az is biztos. Vagy de ne, nem tudom Ez nem egy jönnék. jó. Egy jó sorozat, meg javarészt kosztümös, nem pedig ilyen CGI-os dolog. És jó, benne az idegek legalábbis. Én egy fog. eltem egy fog, jóval jobban szerettem ebbe az idegeneket, mondjuk egy startrakben, mert érdekes idegennek... Igen, idegenek adtak és nem az volt, hogy valakire rá volt téve egy kis epoxi vagy valami, és akkor hogy volt a szemöldöke meg a fülés, és akkor idegen volt, hanem konkrétan ilyen bogár lény, meg, ja, meg ugye ilyen pici emberke, meg, meg érdekesek a karakterében, hogy mindenki így ilyen kis exhibicionista arc, vagy oh. valami karaktere, ja. A... Oké, okay, rend off, bocsánat. De ezért, amúgy meg a legáltalánosabb krisé helyszín és a legjobb helyszín a Star Wars kocsma. A, <gül> a Star Wars megy egyetem. A hajzi kantina zenét. A kantina. De egyébként, hogyha a helyszínekről beszélgetünk, és sorozat, akkor a dáknak az a, a barlang része, szerintem az roható atmoszférikus volt. Tehát ez nekem bejött is, akkor ugye a végén meg ott van az Y-nak, elágazás és jobbra-balra, és szóra-mész mész, orra mész ahol... A spoiler. Időben... Hashtag spoiler. Ja. ja igen, hashtag spoiler, majd kivágom, kisípolom. De aki nem nézte, az szégyen magát és nézze meg, mert itt egy kiváló sorozat. Betettem egy 10 órás kantina. Köszönjük. Köszönjük. Én Aminben. nem merem betenni, mert hogy a ja, jó Az izé. nem azért, a legjobb helyszín még az a warp. A warp. Ja. A káosz. Ja. Igen. A mi bármi az űr, csak az űr, csak még az űrnél is űrebb. Virdebb, virdebb. Az űrnél is káosz. Kinky, kinky space. Káosz, káosza. Kinky space. azt hogy a warp az űr, egy, egy de, de de nem úgy űr, hanem más úgy hát, űr. Van tématérium. Őr is semmi. Van az immaterium, ami maga a warp, azt hiszem, és abba egy kicsi bubarékba létezik a világ, vagy minden más, és hogy, vázsia, hogy az antianyagban egy kis bubi, és abban létezik a világ. <gül> antianyagban egy kis bubi. A, <gül> a, ég, de így van, az, hogy a várp az egy baszott nagy dolog, és ahhoz képest elanyagolható méretű a létező dolog, a materiális dolgok. Uh -huh. okay. Hogy az tehát ugye például ott van a navigátorok hogy érzékelik? Hogy az mert az az teljes káosz, az immaterium. De mindegyik racionalizálja valahogy, és mindegyik máshogy. Van, aki erdőben jár, van, aki azé, van, aki egy ö, ö, tükörlabirintusként látja a vállát. Ez érdekes. Hm. Meg a jó démon bolygó Nörgül planétája, ahol ö, az egész. Ö, Egyenlítő körül táncolnak az emberek betegen, meg ilyen fasságok. Hm. Na Izzi, nekem én a... nem megint most én fejtettem, hogy szerettem volna bassza meg. Szívesen. Hm. Pissz... a bendetbe tenni és hallgatni. Uh, izi a... a Bajosok Infinity-ből a lebegő város. Nekem az, az tetszett, vidd koncepció. Az ja, az, az jó jó. Mond... Amúgy a Biosok Ség szíves. A víz is vár. Is vár. Ja igen, az összes Biosok. Hm. Rapture. Vagy amúgy, akkor már System shock a showden végül is. Érted, a fő ellenséged az igazából a mappa hol vagy, amit a mesterség és intelligencia irányít. Na jó, beszéljünk még kicsit a legjobb kocsma le utolsó levezetésnek. ez már a másik levezetés igazából. Én, én emelek egy fogadó a sóvár üszőhöz. <gül> Ah, Azon gondolkozok most, hogy, hogy a kosmoneveknek van valami jelentése általában, vagy így semmi? Tehát, hogy itt van az a ott, van, Jó, van. Jó, van. Lehet. Miért például, nem tudom, a fogadó a fekete szemhez, vagy a fekete fogadó, ahol volt egy fekete szem. <gül> <gül> De, érnek, nem volt, hogy nincs értelme. De a De amúgy a, a kedvenc fogadó nevém, meg amit kiszoktam támogatni, a fogadó a valamilyen szín, Valamilyen állathoz. <gül> ez, ez mindig működik, él a, a kék kutya. Igen, a, a, a, a, a zöld bálnához, és nem tudom, simát a közepén. Mondjuk ez általában, hogyha körbe mész, csak így a világban, így van, hogy egy szín és egy növény, nem állat, egy növény. Hány hát, zöld jövő. dió pucsmát ismert <zöld> meg? Jó. Na, az a baj érte, hogy, hogy, hogy ez, ez ilyen mém, hogy na, mi a kocsma neve, <gül> mi a neve? és akkor már a faszaki van a nézének, a kalandvessenek, és zöld dió, és akkor kész. Akasztott macska, jó lesz. Akasztott hmm. macska. Nem, nem... Nekem jók voltak a nevek, legalábbis ne... Talán, hát, hát, nem hogy nem, jó voltak, voltak, nem voltak nagyon cikik. Persze, hogy jó volt, igen. Ja, és ezért emlékeztek a. Bingo. a Gisvinny gróf gyűrűjére? Nem. Nem. Az egy Gisvinny gróf gyűrűje, hogy a gisvinnyek a világunkban azok ilyen olaszos, mediterrán, spanyolos, latin, hevesvérű emberek I voltak, can. és az egy, az egy bordei volt. És a, az a logója, vagy a cégére, az az volt, hogy egy behajtott kéz, aminek ki van tartva a mutató meg a középső újja, és van, a, van körülötte egy rózsaszín Hát, vagy inkább ovál, rózsaszín ovális gyűrű. Ha. Értem. Ha. És egy bordély hey. hely. Ez tetszik. De ez nem rémlék, ez az őbe volt a. Nem tudom, Csak már nagyon régen. Abszolút nem rémlék. Nem, nem rémlik. Nem de szerintem akkor még nem játszott. Nem, akkor te még nem léteztél. Utána találtunk ki. Ja, én... Mert mit értem, hogy kitaláltuk, vagy, vagy ez hogy van akkor most? Nem, ja, épp át a lord hogy az őrületemet meg tudjam alapozni. Igen, ja, igen, igen. A patronális keretek közé szorítson. Értem. Neked csinálnunk egy 01 Wikipédiát és ott gyűjteni a lord És nektek hány kromoszómátok van? <gül> <gül> mind, mind. <gül> Több indenket. gyűjtem? jó indenket. Jó igen, egy, egy csillagporfilm megvan, kis romantikus figyelmi. Aha, megvan. Abba a fogadó a nyúvasztott herceghez. A... <gül> Jaj. Yeah. The slaughtered prince. Slaughtered <gül> <gül> Prince. <gül> jó, az jó. <gül> Fekete mocska fogadó, az mindig jó. Feketi hát, meg a ilyen virágnevek. A, a Skyrimben volt ugye a, a kacsintó patkány. <gül> Hogy van kocsit Vink, Vinking. Vinking Skiver, a kocsit angolul? tényleg. Winking Skeever. Véne van a Érdekes neve van. Miért ez a neve? Hát, volt egy... Volt régen egy kis katkád, ami néha pislogott. pislogot. <gül> <gül> Teljesen jó. Meg ugye a modern settingekben valakinek a étkezője, vagy étterme fogadója ha, igen, igen, igen igen. Ez igen. Ja. egybe, amúgy Oblivion-ban jó boltnevek voltak, most az jutott eszembe, nem is kocsma Ö, Volt az, az, az, a, a... Quality Merchandise, mert ellen volt írva véletlenül. <gül> igen, árulkodó, mi? Igen, Quality Merchandise. <gül> És egy h be volt így, így felé írva. <gül> Meg a The Archer's Paradox. Ezért a... is volt, egy Bowyer íjász szag volt. Aha. És az Archer's Paradox az az, hogy egy tökéletes nyíl öröké repül, de az lehetetlen. Ah. De az tetszett. az én elírásokat, vagy ilyen nyelvtani helytelenségeket imádom, mikor rosszul vannak írva a hivatos dolgokban. De direkt. De, de hogy di hát, hogy a mesélő direkt írta el, de ugye... Azt jön be belőle, hogy az illető, aki a tulaj, vagy aki csinálta, az ostoba, mint a föld. És akkor már előre, hogy el van valami a nagy párthoz szaladva, és közben van írva. Tilos az A. És tudom, melyik játéka volt ez az opció, hogy Your fucking sign is wrong! Ez az egyik beszélgetés opció koszmáros, és egyből lőnek, tudod? Your fucking sign is wrong! Na jó, van szerintem. Zárjuk le ezt a mai beszélgetést. Legrövebb epizód valaha, mi? Kihúztuk Olyasmi. igen. De szerintem egy óra nem lesz. Na És jó. Fecsére, hány ember idejét fecsérel tüködni? Szerintem senki, mert Janika van itt meg egy a, utolsó, vagy egy harmadik nézi, aki nem tudjuk kicsoda, de szia! Na hát, köszönjük okay. szépen, hogy itt voltatok, és végighallgattátok ezt az adást. Iratkozatok felánk Youtube-on, Spotify-en, Apple Podcast-en, és az összes létező podcast hallgató platformon is megtalálhatóak vagyunk. Írhatok nekünk e-mailt a 01 podcastgmailcom ra természetesen ez végig betűvel van, vagy csatlakozzatok a Discord-szerverünk is. És hát, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Aljárt, hogy folytatják is, streamelni a barotraumát. Ez is benne, hagyom még.